28. fejezet Posony Lale leszállt a vonatról abban a városban, ahol egykor élt, ahol boldog volt, és ahol az elmúlt három évben kellett volna élnie. Jól ismert városlészeken vágott át, jobbára felismerhetetlenné váltak, lebombázták őket. Nem várta itt semmi. El kellett jutni a korompába, döntötte el, ami vagy 400 kilométerre van innen. Hosszú út várt rá hazáig. Négy napig gyalogolt, időnként felkérezkedett egy-egy lovaskocsira kocsira, egyszer lóháton is ült nyeregnélkül, és egyszer traktor vontatta kocsin utazott. Fizetett, amikor kellett. Az egyetlen módon, ahogy tudott. Ide egy gyémánt, oda egy smaragd. Végül eljutott abba az utcába, ahol felnőtt, és megállt a családja házá előtt. A kerítéspalánkok eltűntek, csak az elgörgült oszlopok maradtak. A mama valamikori büszkeségének és örömének a virágos kertnek nyoma sincs. Gaz és túlnőtt fű vette át a helyét. Durva deszkákkal szegezték be a betört ablakot. Idősebb asszony jött ki a szemközti házból. Oda laléhoz. Mit képzel, mit művel itt? El Ki a egy fakon adon Bocsánat, csak, csak itt laktam régebben. Az öreg asszony Laléra nézett. Felismerés villant a szemében. Ole, te vagy az? Igen. Molnár néni maga az? Olyan, olyan más, hogy megöregettem, igen, tudom. Istenem, Lale, tényleg te vagy az? Összeölelkeztek. Elcsukló hangon kérdezgették egymást, a másik hogy van. Nem is hagyva időt a rendes válaszra. Végül a szomszéd asszony elhúzódott a fiútól. Hát de mit állsz itt kint? Menj! Menj haza! Lakik itt valaki. A hugod. Ki más? Egek! Nem is tudja, hogy élsz? A hugom. Goldi él? Lale átrohant az úttesten, és erőteljesen bekopogott. Amikor nem történt semmi, újra kopogott. Bedről kiszólt valaki. Jövök már, jövök! Goldi kinyitotta az ajtót. Meglátta a bátyját, és elhájult. A szomszédasszony bement a házba Laléval, aki felemelte Goldit, és a kanapéra fektette. Molnárné hozott egy pohár vizet. Lale Goldi fejét magához szorítva várta, hogy a lány kinyissa a szemét. Amikor az magához tért, kezébe nyomta a vizet. Goldi belekortyolt, de a nagyját magára öntötte. né halkan távozott, miközben Lale a húgát ringatta, és hagyta, hadd potyogjanak a könnyei. Jó idő eltelt, mire a fiú meg tudott szólalni, és feltehette a kérdéseket, melyekre olyan kétségbe esettem várta a választ. A hírek kegyetlenek voltak. Szüleit elvitték alig pár nappal azután, hogy Lale elment. Goldinak fogalma sem volt, hova kerültek. Élnek-e még? Max elment, Csatlakozott a partizánokhoz, és a németek ellen harcolva áll Max feleségét és két kisfiát is elvitték. Goldi megint csak nem tudta, hova. Az egyetlen jó hír, amivel a huga szolgálni tudott, saját maga volt. Beleszeretett egy orosz fiúba, összeházasodtak. Most már szokolobnak hívják. A férje ép üzleti útra ment, pár nap múlva várható haza. Lale kiment Goldival a konyhába, nem akarta szem elől veszteni annyi időre sem, amíg a lány főz maguknak valamit. Miután ettek, késő éjszakáig beszélgettek. Bárhogy igyekezett Goldi többet kiszedni belőle, arról bolgolt három évig, lale csak annyit mondott, munkatáborban volt Lengyelországban, és most hazajött. Másnap kijöntötte a szívét Goldinak és Molnár nénak, mesélt neki Gitta iránti szerelméről, és elmondta, hogy meggyőződése a lány életben van. Muszáj megtalálnod, mondta Goldi. Meg kell keresned. Nem tudom, hol kezdjem a keresést. Hát, hol éltek a háború előtt? Kérdezte olnárni Nem tudom. Nem akarta elmondani. Nem értem. Három éve ismered, és ez alatt nem mondta el, hova való. Nem akarta. Azon a napon akarta elmondani, amikor felszabadultunk. De túl gyorsan történt minden. Csak a nevét tudom. Furman. Ez is valami, ha nem is túl sok, korholta Goldi. Hallottam, hogy már érkeznek haza az emberek a lágerekből, mondta a asszony. Mint pozsonyba mennek. Talán ott van az alány. Ha vissza kell mennem pozsonyba, akkor valamivel utaznom is kell. Goldi elmosolyodott. Akkor mit ülsz itt még mindig? A városban Lele megkérdezett mindenkit, akit lovon, biciklin autóval vagy teherautóval látott, nem adná el neki a járművét. Mindenki elutasította. Már épp kezdett elcsüggedni, amikor egy öregember jött arra. Kis kordiát egyetlen ló húzta. Lale az állat elé lépett. A férfi kénytelen volt megállítani a fogatot. – Megvásárolnám a lovat meg a kocsit? – Bökteki ki Lale. – Menj ért! Lale előhúzott néhány drága követ. – Valódiak, és nagyon sokat érnek. Az öreg megvizsgálta a kincseket. Van egy feltételem, szólalt meg végül. Micsoda, kérjen bármit. Előbb vigyen haza. Lale hamarosan megállította a kocsit a húga ház előtt, és büszkén megmutatta új közlekedési eszközét. Semmím sincs, amivel megetethetnénk! – fakadt ki Goldi. Vale a magasra nőtt fűre mutatott. Mint a kertedre ráférne a nyírás, jegyezte meg. Aznap éjjel a lovat kipányvázták a kertbe. Molnár né és Goldi pedig nekiálltak, hogy elemózsiát készítsenek Lalénak az útra. Lalét elkeserítette, hogy hazatérése után ilyen hamar megint búcsút kell vennie tőlük, de hallani sem akartak arról, hogy tovább maradjon. Nehogy Gita nélkül gyere vissza, ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle Goldi, amikor Lale felmászott a kocsira, és kis ilyen esett, ahogy a ló elindult. Hátranézett a családja egykori otthon előtt álló két nőre. Összekapaszkodva, mosolyogva integettek. Lale és új utitársa három nap három éjszaka utaztak a tönkrement utakon, keresztül a szétbombázott városokon. Patakokon gázoltak át ott, ahol felrobbantották a hidakat. Útközben felvettek mindenféle vándort. Lale beosztotta az elemozsiáját. Mélyen gyászolt a szétszórt családját. Ugyanakkor vágyott Gita után, és ez megacélozta. Tovább kell mennie. Meg kell találnia. Megígérte neki. Amikor végül visszaért Pozsonyba, azonnal a pálya udvarra ment. Igaz, hogy kezdenek hazatérni a koncentrációs táborok túlélői? kérdezte. Igaz, mondták neki, és kapott egy menetrendet. Mivel fogalma sem volt, gitát végül hova vitték, még azt sem tudta melyik országba, Lale úgy döntött, csak egyet tehet. Kimegy minden vonat elé. Arra gondolt, keres valami szállás, de egy lovas idegen nem volt túl kívánatos vendég a szállásadók szemében, úgyhogy a kocsin aludt, ott, ahol szabad helyet talált, amíg a ló le nem legelte a füvet maga körül, vagy tovább nem küldték. Gyakran eszébe jutottak cigánybarátai a táborból. A történeteik arról, hogyan éltek. Közeledett a nyár vége. Sokat esett, de lalét ez nem rettentette el. Két héten át minden egyes érkező elég kiment. telékiment. járkált a peronon. Minden leszálló nőhöz odament. – Járt Birkenauban? – kérdezgette. A néhány ritka alkalommal, amikor igenlő választ kapott, megkérdezte – nem ismerik-e Gita Furmant a 29-es barakból? Nem ismerte senki. Egy nap az főnök megkérdezte Lalét, bejegyeztette-e Gitát a Vörös keresztnél, ők az eltűntek neveit, meg azok két, akik hazatértek és a szeretteiket keresik. Lalénak nem volt veszteni alója. Elindult a városközpontba a címre, amit megadtak neki. Gita épp a főutcán sétált két barátnőjével amikor meglátott egy mulatságos külselyi kocsit, amit egyetlen ló húzott. Fiatal férfi áldogált rajta. Gita kilépett az útra. Az idő megdermett, amikor a ló magától megállt a fiatal nő előtt. Lale mászott le a kocsiról. Gita tette egy lépést felé. Lale nem mozdult. Gita lépett még egyet. Szia! szólalt meg a lány. Lale térdre esett. Gita a barátnőjéhez fordult, akik döbbenten figyelték a jelenetet. Ő az! – kiáltotta fel az egyik. – Igen. – felelte Gita. – Ő az. Nyilvánvalóvá vált, hogy Lale nem tud megmozdulni, úgyhogy Gita odament hozzá, és letérdelt elé. Ha Netán nem hallottad, mit mondtam, amikor eljöttem Birkenau-ból. – Szeretlek. – Mondta. – Hozzám jössz feleségül? – kérdezte a Lale. – Igen. – A világ legboldogabb emberévé teszel? – Igen. Lale a karjába kapta Gitát és megcsókolta. A lány egyik barátnője odalépett és elvezette a lovat Aztán Gita átölelte Lale derekát, fejét a fiú vállára hajtotta és elindultak. Beleolvadtak az utcán hömpölygő tömegbe. Egy fiatal párosok közül a háború szaggatta várospat.